L'Assemblea de Tiana ha engegat una acció sota el nom Festa Una Foto que consisteix en convidar els ciutadans de la vila a escriure una idea en una pissarra i fer-se una instantània mostrant-la per després compartir aquest pensament a través de la xarxa. D'aquesta manera volen fer una crida a la participació i a la indignació activa. Fins al moment han participat a la iniciativa una trentena de persones, però aquest és un projecte que tot just comença a caminar, tal com ha explicat una de les integrants de l'Assemblea, Ana Tuvies. És una proposta que va sorgir un dia de mirar de fer un recull de cares de del poble, amb una frase o on cadascú pogués doncs, escriure una idea, una il·lusió, una crítica, que sigui, algun pensament que li hagi passat pel cap en un moment que tingui ganes de comunicar al món. Les fotografies es poden veure a la plataforma d'internet Flickr, però la intenció és que la Comissió de Tecnologia de l'Assemblea pugui desenvolupar el projecte a l'estil del Festa Foto creat per la Festa Major de Tiana. A les pissarres es poden llegir missatges com que la crisi la paguin els qui la van comprar o estem farts de fets, volem promeses. I la intenció és que vagin creixent els missatges individuals per deixar constància de la indignació col·lectiva. A mesura que la gent vagi veient que, que tothom té coses de dir, que tothom té ganes de participar, es va, va perdent una mica la, la por a dir el que cadascun de nosaltres pensem, no? que tothom pensa moltes coses maques i sembla que no les puguem dir. Cada gent contribuessi a que cada cop siguem més visibles, perquè no nosaltres, o sigui, ara sí, s'està fent en nom de l'assemblea, però vull dir que no deixem de ser persones individuals, que és el més important, llavors no és que ens fem visibles nosaltres com a assemblea, sinó que la gent es faci visible, cadascú com a persona, no? que la gent es faci doncs, això, sentir. Alguns membres de l'Assemblea estan aprofitant la celebració del mercat setmanal dels dimarts per fer difusió d'aquest tipus d'iniciatives. Però aquest no és l'únic punt del poble on trobarem algun integrant de la comissió amb la pissarra. L'Assemblea també obre la possibilitat que tot aquell que ho vulgui enviï la seva fotografia a través del correu electrònic Serveis informatius.